Lektion 3. Hur stavar du ditt namn? Hej, jag heter Lisa Nilsson. Li Wei heter jag. Hej Li. Nej, nej. Li är mitt efternamn. Jag heter Way i förnamn. Jaha, hur stavar du ditt namn? L -i. L-I, Li, -e W-E-I, Wei. Läser du svenska här i Beijing? Ja. Jag studerar svenska på Beijings universitet för främmande språk. Du talar bra svenska? Nej, jag talar bara lite.